Hallo, Stefan Hej ja. Den var du med på <laughs> Ja Er du bra? Ja, ja. Du vet jo noe Hva er, ja. er, er det med deg for noe i dag? Du er trøtt sliten og leier nei, livet Nei, nei, nei, nei Jeg har uh, ikke Ja, jeg er kanskje litt trøtt og sliten ja, Ikke leier livet Nei, nei, nei, nei, livet bar... leker du... I dag har jeg sendt inn en søknad På jobb Til, til den norske stat Oi, om Om jeg kan få 100 000 kroner av deg for vi håper du sier ja da. Ja, jeg håper det. Krisser, krisser beina. Hvis du får ja, så kan du kanskje slenge meg at jeg kan få 100 av de, Eller ikke 100 de, men 100 til. 100 ekstra til, til en venn. Ja, det er sånn at hvis du får, så kan du få mer. Det er jo gjerne det ja. fungerer. Det er jo gjerne sånn det Uh, ja, har du først fått en folie Ja, kan det, du jeg, jeg, jeg driver med, og sender, sender føtter nå Du ja. kan jo begynne å tro det med at uh, Hvis det ikke er ferdig nå, Så gjenger jeg ut og sier hva slags tynt grunnlag Jeg faktisk fikk 100 000 på, på i første omgang <laughs> Ja Så får du 100 til. Ja, du kan, du kan så si noe. Jeg gjorde et forsøk nå, så får vi se ja. og, Men det, det tok litt ut av meg altså, For det var lite jobb å å skrive masse Ja, jeg måtte skrive ganske mye For å få skarve 100 000 kroner ja, Hvis jeg får det Var det verdt 100 000 kroner å skrive det? Det vil vise seg Ja Det vil vise sig Mulig Men det er det derfor... Er du løst å fordybe? Du... Ja, nyheten kommer Nyheten kommer, tenker jeg Ja, det er jobb relatert. Ja, det er jobben ja. Ja, Og ikke, ikke podcastjobb relatert Nei, nei, nei Men nei. fritidsjobb <laughs> Ja, det Den kan, kan man si her, og... når, når på en måte fritida har blitt blandet med med den som ikke er fritid. Når du har brukt opp alle nullene som du tjener på dette her Så mm. uh, må du ha flere nuller og... Det er sant Skal vi bare gå igjennom lottoresultatet for uh, Ja, for det må vi gjøre for forrige episode For uh, eventuelle helt spill nye lyttere Som vi allerede har hørt på oss uh, for Velkommen, velkommen hjem bare, til oss Vil du forklare kort ord hva lyttoren kan vente seg den neste timen? Uh, hold deg fast hold... Gjør <laughs> <Jo>, det <laughs> Det här kommer att bli en schysst resa. Sagt att kan gå hem. Ja. Nej. Nej, nej då. Pröva ut. Upplev detta. Ge oss något ett jävla försök. Ja, i alla fall. Nej, förrige episode så hade vi ju där hade en uh, challenge. Mm. Oss, vi, skulle, ja, vi, har, vi har vært borte det før Vi er, spil, vi er jo spillavhengige på mange måter På alle måter mm -hmm. Og vi håper jo på å få økt Det finansielle spillerommet for denne operasjonen Så ja. da vi vi gjør det eneste Som vi kan I mangel av gode sponsorer så må vi egentlig tjene de pengene våre Da var det rett og norsk tipping, norsk tipping. Som vi, vi, vi tok en eh, sjanse der Har du appen eller? Ja selvfølgelig har jeg appen ja, Finger og tryksleser og det oh, hele Kortet lagt inn trenger yes. bare taster tre små tall Så er jeg eh, millionær Måtte du eh, overføre penger når du skulle spille? Eh? Nej jeg har kortet lagt inn, som sagt Ja, ja, men, men du har jo en spillkonto med ja, penger på det, det, så, eh, Ja, men jeg hadde ikke noe på den å bruke Nei, det det mener, du måtte overføre fra måtte jeg, jeg, jeg måtte jeg jeg ikke hadde, overføre, jeg trakk det bare fra kortet den Ja, ja, det er jo det jeg mener du, du, ja. Men du, du setter jo over penger til din spillkonto Nej. jeg betaler for kupongen fra kortet mitt direkt. Å, sånn ja, ja. jeg har jo en spillkonto Jeg, jeg, jeg, må, jeg har jo også den. en spillkonto Ja, men den må betale meg Nej. Jeg hadde 40 skarvekroner inn på den gang Jeg hadde 10 Ja Og det brukte jeg til å for den første veddemålen mitt, ja, som har sett må du sette da. over mer Nei hva, Men hva i faen da? Jeg har jo registrert et bankkort inn i det der, sånn, sant? Ja, men du hade de 10 kronene så du brukte Ja, men ja. det var jo bare flaks da At jeg vedda det beløpet som jeg hadde igjen Jeg var ikke klar over det engang Ja, ok, i mitt haue så har du brukt da 10 kroner Ja Og 10 -10. da er du nede 10 Du har 10, så bruker du 10 Og med, hva har du da? 15 Satan <laughs> Jeg vant 5 kroner da Förstår. Ja, okej. Okay. Du har 0 kr. Ja. Varför gör du så? Och betalater du nästa vecka? Bara rätta kortet eller? Ja, jag betalar kortet direkt. Sier du det? Ja. Mm. Men då får du pengar in på det förr då. För jag har alla ting jag vinner, De sleipe, sånn jeg vinner noe, det är ganska sleipa sånsett. Var gång jag vinner nå, så får du in på den. Så går det rätt in på den kontot. Men, men ut, men ut som det uh, Så måste det gå ut fra okej. Nej, för I'm a ha pengar på. Nej, ut för det menar. Ja. I'm ha pengar på mitt min spelkonto Og kunne bruka. Ja. Så jeg måtte overføre penger Det er bare sånn overfør så som er penger Så må jeg ja. bare taste inn Jeg må taste inn den der Dobbeltøy-koden dobbelt, dobbelt min Eller hva det er for noe Hva er banken-koden din? Uh, 70F nei <laughs> 70 Neida 70 Det er faktisk Akkurat det som koden <laughs> ja. 70F Neida Nej, eh, så jag måste ju då avföra pengar det, det var jo en del pengar att spela for när vi skulle spille världar. Vi skulle ja. spela, vi skulle spela, vi skulle dag, ja, en arbetsvecka plus overtime, plus ja. overtime, plus en en lordshopping, ja. Mm. Og, det det kostar lite altså. Det gjorde det. Nu huskar jag inte helt vad det vad det det kan jag heller huska, men det det var hundratals kronor. Ja, det blev någon hundra. Men det er veldig verdt det Og det var det verdt det for, Jeg gikk ju all in, som det heter På, på første veddemålet ja, og, og satt seg valgt, hele beholdningen På spillekontoen min, 10 kroner ja. På Norge mot Kypros Og at Norge skulle gå seieren ut av den Ja Og det vil jeg fortelle deg At det klarte vi jo Den, den klarte vi sammen Ja, så du vant på den du, ja Jeg vant på den, jeg vet du ja, for der var jo ikke, jeg, jeg er jo ikke så inne i landslagsfotball overhovedet, og jeg, så, e jeg har sett nok norsk fotball mm -hmm. til å ikke sette penger på Norge, og det trodde jeg du jeg hadde egentlig. Men ja, men jeg tenkte jeg er, skulle bare ha det gøy da. Ja, jeg var jo enda dummere, nå kan ikke jeg huske, jeg vet ikke om jeg kan finne historikker, der kan jeg finne. Ja, hva satt du på? på den kampen du har? Nei, jeg gikk jo inn på, på Langordsen Og, ja. og satt seg på litt god gammelak solidaritet At gamle stridsøks var nedgravd Og at ting nå I, i Ektiogoslavia skulle være greier da. Så jeg satt jo rett og slett Jeg husker ikke om jeg har penger Jeg satt litt, jeg satt en del penger tror jeg det slik, Nei, det, det, gjorde jeg, det gjorde jeg ikke Nå gjorde jeg slett satt 20 kroner <laughs> Ja, en del penger for en Jeg satt så rett og slett på at, Jevne har i, I den landsbyen den Jeg slatt, satt rett og slett Pengene mine på at Tjekkia og Slovakia Gjenkunnete tilbake land? til Tjekk og Slovakia <laughs> ja, Riktig uh, Så jeg satt da 20 kroner på uavgjort uh, Til 3,1 I Oddsall altså, Riktig uh, Potensiell mulig premie 62 kroner Oi, oi, rent oi Rente 1,0 til Tjekkia 1,0 til Tjekkia. Ja, så det ble da Ikke uavgjort Nei så Kan du men så satte jag pengar på ekstra og lotto Og det här nabolaget och Eurojackpot och Keno då? Vilken lotto? En Keno köpte jag inte alltså. Jag trodde vant på Keno. Nej, jag vant på Keno. Jag vant på Keno. Skal du höra? 10 kr. 10 kr, ja. 10 kroner, ja. ja det, var det då du skickade vem melding? Eh, ja. Det var att du skickade du ödlade ju lite spänning då för det hade ju glädja mig det här. Ja, men og, det var jo många intäkter igen där man. Ja, men... Likinglottoen for eksempel, der kunne jeg stikke et gård med seieren. Ja, fullstendig, eller ikke? ikke nå finner ikke jeg ikke det der, jeg har fått... Jeg dette fick her blir jo sikkert. Jo SMS når jeg vant, vet du. Ja, hvor mange uh, SMS fikk du da? Koster ikke det pengar forresten? Det vet jeg ikke. Lotto? Nei. Å, uh, dette skulle du hatt forberedt, Premiak? Ja da, men der kommer han. Uh, det kommer jo en god del sånn meldinger, Ganske leie å høres eller lese ordene Beklager ingen premie For det var ja. jo mø det Det var det var. Mest, det. <laughs> mest det, ja Men Jeg vant rett og slett kronor uh, Hva er det for noe? 70 i ekstra Du, ekstra skal jo alle vinne på Bare ikke jeg Bare ikke du Jeg vant ikke noe på den ekstraen Så sånn det var bankersje Så mandagen gikk jeg 0 Jeg gikk du, du i og... med Med sønnen som fant opp ekstra Ja Ja jeg husker ikke hva han heter, han var med Kent Jonsen. Faras Kent. Faras Kent, han, ble, vi vet, da vet ikke jeg ikke om Kent er en skøymaker. Nei. Og kanskje han fant på det, for å virke mer enn det sann. Det gikk opp for deg nå. Ja, det gikk opp for deg faktisk. Alle sånne litt gode historier er jo bare tøys. De fleste er det, ja. Ja. Men der velger jeg, samme som jeg, jeg jobbet tidlig, og sammen i Lysløgner. Ja, ja. Svært interessant opplevelse For det tog jo litt tid for å miskjønte at han var lystlig At alt han fortellte var bullshit Ja, det, men altså, alt er det så gjennomført ja, men, men ikke bare, det var liksom sånn Unødvendige ting å ly om da Ja, for eksempel En som, en som faktisk heter Tommy Som, ja, det, ja. som, som Hadde en, en dampmaskin Som var på stikestort som huset sitt, ikke sant Dette var jo sånn Det var barneskogneskole ja. Altså Sånne ting er jo unødvendig om, for vi, vi på vei hjem fra Skånesen går vi forbi det huset hans hver dag, det ikke det var svårt at det stod ikke noe <laughs> Nei, det var ikke noe. Nei, men det, det blir litt som han her som har jobbet sammen da. Han, han kom og fortalte liksom at ja, han hadde kjøpt seg hus da. Ja. Og alle tenker at det så kommer da. Og så kom du senere frem og ja, bytte vinduer på det huset da. Ja. Ja, du gikk ja, velferd eller må tidlig før jeg kjenner folk hjem til meg og skal bytte noe Ja, ok bara tull. Interess oh, ja. <laughs> men hvor var det tull det bynts på husen liksom? Ja ja ja, ja och när när det tullat att hus da, så är det naturligtvis också tullat han hade bytt av i huset för att huset existerar ju också. Så det var mös svar att han kom med skola. Ja, det var det var så mycket sjukt där. Det var möddryt och då får han lurte ju någon för de pengarna Ja, självklart. men vi så du bare tror du du mår ju leva i den där verkligheten. Jag tror nog du tror på det själv ja. Det tror jag. Jag tror inte ja. tror på det sån eh uh, att detta är sant, jag tycker. Jag tror det är en att det rätt rätt att erta då på en mode. Ja, eller har alternative fakta som det heter for, på ja, på sitt uh, Ja. Alternativ. Ja, ja, jag syns det men jag syns det där det är fascinerande så på en, på något mode då. Ja, därför att du visste bara inte Men jag tänker sånn som vi är mode religiösa någon du høre på mig. Ja. Det är jeg er så lite med Eller sånn vi jeg, jeg, jeg kan ikke bli med klubben På noen slags måte, ikke sant? Hei. På de som tror på vår Herre Jesus Kristus Skaperen av ah, ja. kosmos mm. Så for mig så er det liksom bare Artig At de har sånne historier som ja, jeg, ja, jeg synes jo det Men samtidig hvis jeg prøver å finne mening med det da, Så tenker jeg Hvis det er ly om noe så er det helst enten for å redde meg ut av en Ja, det er bare for å ro helst. Eller så er det for å imponere noen ja, ja, det kan ja, det... Kanske, La oss si på en pub og skal kjekke opp en dame Ja, ja, jeg har en underarm og en penis i buksa For ly jeg jo Ja, en underarm og en penis i buksa og, Ja, begge på en gang Dette vil si av hverandre Ja Og, og eller, eller det kan være det at Nei, jeg skal ikke det i tusen kroner Slå på bord der, for eksempel det var, så, det var en annen som gjorde det, faktisk ja. Men jeg tenker hvis jeg skulle, ja, skulle lydde til noen om at, du, jeg, Hvis jeg hadde kommet til deg og sagt en dag at har byttar fönster på hemmet går på på två rummanvindar. Mhm. Så tänker ju inte du att det ly om det. Fy fan, för det är ly om det. <laughs> Nej. Tänker att du ser på mig som en ny och bättre fyr liksom för att det har byttar vindu huset. Det du, er det Nei, det är för att imponera mig att du. det? Nej, det är ju liksom husmorvinder då. Ja, men spröste. Ja, deiligare. Det är sån extra vansklig att vaske. Ja, skull säkert. Åh, det har varit kul. Och då då har jag skrött. Ja. Då kom det det kom en ting om ly om. Det hade gett mening. Hadde jeg sagt at, eller hadde han hade sagt att eller hade han här fyren här då sagt att Jag bitar vindu til till skuddsäkert glas. Ja. er har du plusen på en intressant historia för då ja. har du spørt, har spärrt offer om du har det. Ja, eller så kanske där sån ja, jag får en telefon då för det jag folk som tränger skuddsäkra glas i huset det dåligt nytt. Ja, det håller jag med nu. Det där så det är ju ingen ro trenger du ju livet ditt faktiskt. Nej, är du jag känner ingen där så är det känner ingen polisen mest ja. sannolikt då. <laughs> ja. Det så är faktiskt i alla fall det som har faller som visst om de kan. Ja, ja, ja utom kanske det har lagt något i posten så det hade väl tackat nej till inbjudan att komma hem till välkomnandet. Jaha. det passar ju inte just året. Nej, inte uh, detta livet. <laughs> det säger Men näste. Näste gång. Kanske vi skal prova åter något. Ja. Men tillbaka till Otto då. Tillbaka till Otto ja, så hur mycket vantig på uh, Norge kampen da. Du satt seg satt oh, ja. Du satsade 10 kr Og satte igen 15. så du vant en femmor egentligen. Vant ja, en femmor. Ja, ok. Uh, vi må jo ta i vinsten her, for jeg, vi husker jo ikke om vi brukte noen av oss egentlig, men, men uh, så du vant 15 der. 15 der, ja. ja. Og så uh, vant jeg 20 kroner, 10 kroner på Kenon. 10 kroner på Kenon, ja. Ja, og så 0 kroner, 0 kroner, 0 kroner på nabolaget og på vikinglotto og på vikinglottojoker, ja. og 0 kroner på eurolotto. Ja, eurojackpot. Ja, jackpot, ja. Ja. Det, er der, det er jo der premien Det er der, pen, det er der penger ligger Hadde jeg vunnet 800 millioner så hadde jeg, da, hadde jeg... da hadde du kjøpt en uh... Jeg hadde operert meg til kvinner og tilbake igjen Hva har han nå gjort? du, du vel å operere deg en ny penis da? For bedre tasjonen, tenker du for, for Thomas for? penis version 2.0 Ja Jeg tenker sånn at hvis du skal bli fullstendig kvinner Så må penisen dessverre av Uh, ja, men jeg, jeg kan ikke legge den på is, ja, det blir jo. Ja, men nok ikke, da, men ikke så eh det blir ikke så man må legge på. Man gjør det sånn. så lett så. Men man må nok legge den i noe varm, ja, varmt, varmt vann. Van. Ja. hvis det er bare er varmt nok. Så skjer so det. Hvis du bare tar de og legger den i i sånn vann på sånn, er det 60-70 grader eller noe sånt, Det tror jeg er de den ganske god saise på. <laughs> ja. Aldri testet penis på 60 grader, men uh... Eller jo, for så vidt, jeg har hatt et par svetteklame episoder som nok bikket både 60 og 70 og 80 grader. 80 grader? Ja, det vil jeg tro. Det, det er for varmt, altså. Det er jo sånne dager som jeg hadde, hadde trokket av snobla i min egen testikle, så varmte jeg der. På, ja, for de ramler ut av pungen, da. De ramler, nei, nei, de ramler pungen av meg, ned. Og så testiklene blir større også? De blir varmen. større og lenger. Eller, eller testiklene blir mer lenger. Nei. Men, men beholderen til, til sikkerheden min blir ja, veldig lang når det er varmt. <laughs> Og når du blir glad? har når Det blir glad. Det, nei, jeg fikk så lang pung når jeg blir kård, liksom. <laughs> Hvor lang pung kan du ha, da? Uh, Forhåpentlig. 60-70 centimeter. <laughs> <laughs> nei, da må jeg jo få ordens skull si at det, det er jo... <laughs> Får Nei, jeg, 6, jeg 6, du Är du juglar nåt eller? Nej, det är en okej situation allihopa. När du spår lång pung kan du få? Nej, jag vill inte draken med to händer. Så 60 70 centimeter. Får du nå över huvudet? Konok hör på en god dag raka en bank med att drake pungen benen, <laughs> og over, meg, ja, med se, de benen upp över ryggen. Och så kan du vara högt med Det var vanskligt att altså. se <laughs> där. Det var du har ju genomskinlig pung. Eh, jag tror nog kommit blivit lättare att se någon på rätt tidpunkt där med att draken. Draken ska vara så det här. Eh, øh, jag har några andra anbefalade podcaster en kund av på jobb. Jag har några ratts hos herr Hans Grattle nu och jag hör på detta. Ja, ja, det här hans humor. Shout out till Raider. Hej Ja. Nej. Men du då? Nej, du vant det blev med i 15 kronor. Eh, nej, 10 kronor på Canon så Ja, 10 och 25. 50 kronor på lördagslotton. Du kan på den nu Ja, det. Det vinner ju både på starten och på slutet av øye. 75 kronor totalt. Ja. Ja, uh, <laughs> jeg det hørte så gøy som du har sett det For det du hørte som du sa ja, ja Men du sa ja, og så hang du veldig stille i luftet Som at du måtte, ble satt på pause jeg måtte, jeg måtte kalkulere det Ja, det var 75 kroner, da har jeg graust det faktisk Ok For jeg fikk først melding den ene dagen at på extra hadde jeg vunnet 70 kroner Ja, 70 kroner bare på en gevinst? Tror du var det, ja? Helsikkert du är Tommy, du har vunnit 70 kr i extra för personlig välmående. Ja, få mer info besøk en kommissionär eller vad jämmer det. Följ 70 kr var sån där besök men jag tror inte någon av de som er kommissionärer ser på sig själv som kommissionärer, tror jag heller. För det är en sån ordsmanstitel sån från den tiden, då ja. det var då det var liksom ja, eh uh, första betjent och jag vet inte ja. vad det är för Det där uh, nej. Namsmann, sånne, sånne titler som sånn var veldig Namsmann, det, ja, det er en titel du ikke hører så ofte Nei, men du får brev fra den, så er det nok. Ja, da har du faktisk et problem Hvem er det en annen namsmann? Det er kanskje jo en ting også, som jeg kunne lydde om Hvis jeg først skulle vært der da Hvis jeg hadde satt på fest og noen spørte Ja, hva jobber du med? Nei, jeg, jeg sender kassa på på Narvesen Som kommissionær, kunne jeg heller sagt I stedet ja. for å si jeg er namsmann Det er meg som, som brev og, og skal ha noe, noe. Ja, for du, du, du, du har ikke lyst til å beskryte på at du er namsmann Jeg føler ikke det jeg skryter Føler du ikke det er skryt? Nei Hadde du dukket opp en namsmann her så hadde du hatt noen spørsmål Ja, det hadde nok jeg jo uh, Men jeg tror det er stor sjanse for juling på fester for eksempel er det, lett, er det vanskelig å si det når det er tett i nesa? Nam, nam, nei, namsmann Jeg tror det er vanskelig å si namsmann hvis du er fra Namsos for eksempel Namsmann? Nei, det, det var, jeg vet ikke hva det er ja, Noen ganger tror jeg Noen ganger Og så bomme, så fratalt Ja Nei, uh, bam, bam. 70, kroner fikk, på ja, 70 kroner på ekstra Og så fikk jeg en ny melding på Dette var jo på tirsdag Ny melding på fredag Hei Tommy, ukens hovedtrekning i nabolaget er klar klick på lenken og se om du vant Det er trygt der, ja. der stod det Gjen, beklager, ingen premie okay. Men så kom jo da lørdagen uh, Da stender det altså her i forgårs For dette er det mandag ja. mm. Gratulerer Tommy, du har vunnet 250 kroner Tori. I Eurojackpot det er, var jo, har jo, Nå har jeg sagt opp jobben din I Eurojackpot? Ja, det er jeg med men det er jo latter, det er jo kjipt som å vinne Eurojackpot Skulle jeg først vinne Eurojackpot Jeg har aldri vunnet Eurojackpot før Det er jo helst Eurojackpot jeg spiller For det er jo der, som sagt, den solide, ønskelige premien ligger Så ligger Ja, jeg tror jeg hadde så det igjen med en bismak Hadde jeg vunnet 14 millioner liksom. Så hadde du tenkt at det, faen, kunne det vært 475 heller ja. ja, du sier noe Men da, det du kan gjøre er at du kan kjøpe kuponger igjen For de 14 millionene Og ta sjansen ja. Det kan du. Uh, hvem var det som fortalte meg en historie? Uh, det var jeg. Ja, mange ganger. fleste ganger sa det det. Ja. Det faller tilbake på. Men, men dette var en, min venn. Åja. Uh, oh, <laughs> nei, du er min venn, Steffen. Jeg skulle til å si sin, så det, men så trakk jeg meg, så derfor ble det min venn. Ja. Som uh, jobbet som bilseller før. Vi ja. var jo da spiste på restaurant på, på lørdag. Er det Ørnulf? Det er Ørnulf, Ørn, ja. ja. Ja. Du kan sikkert sette han i Donald, det, det er ikke som ick Jan Anders och medelbart. Mhm. Mm och då har talat att de hade köpt flaxlodd. Eh någon av bilslock, någon stycke. De, de hade det var någon sån där eh Visst du sålde så många bilar så fick du ju de flakslodung så hade ju sålt så det kostade inte tydligen var det motivationen. Ja mer än lön där. Mer än lön ja för att de hade ju gett bonus så. Provision. För så gäller så det liksom ja, ja. de löner sig att sälja bilar. Absolut men inte för för flakslod för för att jobben då blir gøy. gøy. Kämmer lite sån adrenalin in i bilden og då hade det kostat på och sålt så det så det jompta altså, ja. de så rätt de sålde så många bilar att de hade nästan inte fler än på når de var färdigt. Ja. Tomt för bilar Eh uh, då hade de fått en kasse med flaxlåd där ett han sån. Oj. Och ja, i ikk, i såna 6 x 3 meter liksom, stort, men uh, men uh, se, en liten boks då, med, ja. med flaxlåd. Oj. så så hade de uh, på dig de så si <laughs> det var där 100 lådor upp i den kassan. Oj oj oj. kan se en av flax där sä 700 lådor. Jag vet inte hur många det var. Offre men då hade det ju rent ut upp med att vinna 500 kr liksom totalt par. Ja, det är ju bara något waste det. Det var så lurigt. Det är nog svindel ja, det faktiskt tror jag väl där alltså. så köpte det en ny flaxlott för de pengarna där då så. Säde jag hade 3000 kr då ja. på det och det är ju huset vinner till slut. Huset vinner alltid. Ja. Jag tror lite är inte grund folk öppnar upp kasino. Nej. Rätt Nej, jag har ju börjat se en, en serie på Netflix så vill jag snacka om för kanske her Ozark. Aldrig hört om. Nej, den går på Netflix nog, det är en god serie. Och bara en episoden du har turen med. Mm. Du sa du kanskje hadde pratet om det her før Det er det jo ja. ikke Nei, det er ok, men da er det Osark som gjelder nå Den har ja. sett ferdig i som er av Osark Ja Og der i sesong 2 så skal de Så skal de åpne kasino Åja oh, det, det er liksom det det dreier seg om Spennende. Ja, det er, det er ganske bra serie altså Jeg så, jeg bruker jo Netflix helst til stand-up egentlig Ja ikke min egen, men å se på altså. ja, du, bare, du bare øver deg Blir inspirert, ja, ja. Så en sånn en med Kurs, med kan du kalle det kurs, ja. uh, En sånn en med fem Jeg husker Jeg må jo, jo gjøre research i større grad Men det var i alle fall en sånn en Det var fem episode med fem forskjellige komikere da Jaha Som stod på en liten scene Og det var hun der, Christina Et eller annet, hun, hun er vel gift Eller sammen med han, Tom Tom Cruise? Uh, ikke han, men han andre, Tom Ja, Tom uh, Tom Selek Han som er stand-up komiker Som ofte Rogan Eller ofte han har vært der Noen ganger, i hvert fall Jeg vet ikke Nei Jeg, jeg, jeg vet ikke om han heter Tom i gang, men, det men i alle fall Det er en podcast sammen Ho Kristina var der Og så var Joey Diaz der da Ja er Han er Han er veldig bra ja, okay. uh, Han da lo uh, Men det andre var bare Masete Ja det det ligger märkt på någonstans för att de ska liksom göra så jävligt mycket fakter. Ja, då mister du mig och altså. Men exempelvis så vad där en det var det var väl sån Robin Williams sin standup er så göj. Nej, men så han är en mor som för han kan han kan stå och prata och säga si något mor kan lea ja. Men men standupen är inte helt der alltså. Det är så mycket bias faktor altså, det ja. blir lite mycket Ja. det var det var sånn, det skulle vara väldigt där klart Joey Diaz är ju en gris Og Christina P är ju också så vet lite gris -tasse. Uh, og det andre var sånn Det, det er gøy Joey Diaz Den har pratet om Om kuk og fittaballer Og, og punghår og sånn På, på scenen For det at han er liksom Han er en jævla rå type Ikke sant Han åpner jo Med å fortelle om at han hadde Han hadde vært å kidnappe En fyr i 87 Ja Og tatt med Og så hadde det blitt Sånn halvdags kompis etterpå eller, eller Joey Diaz Prøvde bli kompis med henne Etterpå liksom Han hadde truffet på en fest og, ja, ja, ja må... <laughs> måtte komme oss se på han Han skulle på, på stand-up show Men han duk allerede opp Han er fyren da Så etter hvert så Måtte han ble... kidnappet den, Ja, så ble Joe Dias litt forbannet på han da så, så han... Men så skjønte han ut hvert At herregud, jeg kidnappet han jo Det er klart han ikke kommer Hadde jeg blitt forbannet Hadde jeg blitt kidnappet hadde Det hadde jeg ikke se på han Som hadde stand-up Hvis han hadde kidnappet Ved en tidligere anledning Vet du, han uh, Julius Caesar Ble kidnappet Å oh, ja Han har noen sjørøvere På ordentlig På ordentlig, på ordentlig Og så uh, Fikk han før eh förhandla upp prisen i lösepengar som ja eh, som som de som måste betala lösepengar får han måste betale så han han ville ha så han blev kompis med köröverpratarna ja och så det är god taktik altså. ja, han, han, han var, en, han var han S, det Julius Caesar han, han, han, han var god till det till ja. sånting och etter att han var sluppit fri så blir han då en sån här chef ja og og fant de sjørøverne igjen og drepte alle sammen Ja, <laughs> så... det er jo, er jo en taktikk å bruke ja. <laughs> Og fikk en penger til det, stort sett Det gjorde nok med renter, de hadde ja. sikkert var ikke bare de penger de hadde ombord på balja Nei, men de brukte jo sikkert så mye penger De klarte disse her sjørøverne på ja, den tiden Ja, men så men... røvte det litt i de mellom, ja, det mellom Ja, og så skuta var lastet med saltmat og søtmat Og, og ja. penger og gull da ja. Er det en på en sang? Det er jo kapten sortfil Det kunne ane meg, ja. ja Det burde jeg egentlig visst ja. som, som jeg sa sist der, at det er dårlig på, på banefilmer ja, på barnefilmer, ja. Ja, bare barnesange, og, og dårlig på barn. Hva <laughs> <laughs> var det på barn? Ja, da. Men i alle fall så, nå, uh, det de, de skulle prøve det. Dunker, ja. Dunker du så hardt kone. du kunne? Det var ikke så hardt du kunne. Nei. Nei, jeg kan mye hardt det, altså. Ja, ikke prøve på det. Nej Vi ikke, trenger ikke å teste kvaliteten på de mikkene. Uh, egentlig. Nej Ok, men da er vi gjennom Lottoen. For det er vi gjennom vant. Uh, mer enn meg? Jeg en liten premie kanskje for det også. Fordi at du fikk mange penger, så skal du få enda mer? Ja, 6 000, var, 000 i premie for liksom. <laughs> ja, det, det er greit, jeg vipser det straks. Ja, det er bra, straks. Men jeg har vitt med å merke til en ting i nyhetsbildet nå, nå nylig. Ja. Det. For eksempel at Russland driver og kriger mot ja, Ukraina. Ja, med Ukraina. Er det, er det noe som vi må tenke på, eller er det ikke sant? Sånn? Jeg har tatt meg selv i å bli en smule nervøs for det, ja. Ja. Og begynne å tenke litt, uh, må jeg opp på hytta, legge grasstag? Ja. Uh, ja, så ikke de skal se meg fra, fra lufta. Ja. Fra lufta? Ja. Når de kommer i det her, åh, oh, hadde jeg bare husket det het, så hadde den en vits som ble litt gøy å gjøre. Ja. Det her luftballongene sine, hørte du? Zeppelin. Zeppelin, ja. Veldig bra, Steffen. Ja. Når de kommer i sånn Zeppelin og skal ta oss, ja. så, så kan de ikke se meg. Nej det er jo det er taktikk. Ja. Jeg... Uh, men nå høst, vet du. Jeg glir jo i høstfagene. Men ja, det, det, rosa, det er som sånn, du, du står ut naken i skogen nå, så... Uh, jeg må nå på å på. Ja, Det er veldig riktig. Ja. Men tenker jeg sånn, der hvor Russland nå gjør stor suksess da, med å overta deler av andre land, så gjør norske militære ikke stor suksess med å kjøre båtene sine rett og slett på, det er, på jo, det er nok derfor. Jeg tror nok Russland har sådd i, i Kreml der, og så har de gosset seg og koset ja. altså, seg, og så sett på båten som er nede, og sånn, nå, nå må vi jo bare ja. Så, så og nå var det jo haste Innkalling og krisemøte I uh, både NATO og FN vel Og det var jo det ene og det andre oss, og, og vi sitter bare her Og venter da ja, ja, jeg føler jo kanskje det For jeg er ikke så hypp på krig med Russland Nei, akkurat. jeg er heller ikke det altså no. uh, Jeg tror nok vi hadde fått noen SMS fra Finnmark Før det hadde Ja, men de kan jo kjøre fly lenger enn til Finnmark jeg, sånn der, uh, Ja, de kan bombe oss under og sammen uh, De rekker jo og bruke fodsoldater og ta over Norge før resten av natt de kommer opp og... Så, ja, sånn, så, så. for de, de vil nok helt sikre på at det stemmer, ikke sant? Før, ja. det, før det skjer noe. Ja, ja, du kan i de, de skal ha noen Så de sender opp, ja. opp en fyr på hest. Ja, det tenker jeg nok. Fra Bryssel. Ja, nei, jeg har ikke helt uh, roen over det der. Altså, nei, jeg, jeg kjente det tok meg selv i bli litt grann... Uh, ikke nervøs, så, liksom... du, så du den der videoen Av den der båten Som, som bare uh, Kjørte rett i Den andre båten Nei, nei for, uh, Det var noen ukrainske Du snakker om uh, Helge Ingstad nå Nei oh, Nei jeg om Og oh, ja den båten som ble tatt over Ja, ja, ja. Nede i Ukraina der sånn, ja. sånn Så tok Russerne Og bare og, og, Tok kommandoen På ja. tre sånne båter Ja Og så var det en slepebåt Den bare kjørte i senk oh, ja men ber kuliderte det, sånn sånn, sånn det, det, det liksom så om det är sån vi sån sån krig tänker brukar kanoner vi brukar bara skröna. Det är ju det är ju tror nog jag hade hade russarna kom angripa oss så hade rätt in på Dio Lung då Dio Lung. det är sagt spassiba mycket. Spassiba. Och og Nostrovia? Ja, det hade jag hade brutit mig in på Vinomopol och köpt all helsin vad ska du ha ja. det de för taget. Och så här där Pugga da. Ja. Ja. Og så svarte där på det mesta blirs frågat om fan sån kan du kan utan Johan Hamlet är ändå så spränga spränga stora ting där så är det då bra har sagt det hade gått fel då då är jag basic ryssisk kan jag kanske Ja, det vill si, si. ja. kan ja, du uh, du du bitte pass ganska snabbt tänker jag när det ska lovar det ju <laughs> vet inte jag populära kroater i Russland då det är väl ingenting om. enten eller til, ser jeg for meg. Men kan de se det på det, da? At du er kroat, kan ikke du... Det jo Østblokk nese Ja, men hvilken Østblokk er det? Er det så lett å se forskjell på det da? Nei, det skal jeg ha, for det er at der, når jeg var i Thailand, så var det jo russisk inntog i Thailand. Nyrig russere som hadde fått noe der til Thailand, det er godt og varmt, det er billig, og det er ok å være der. Så masse, masse russere. Og jeg kom jo på restaurant og fikk jo spørsmål på Thai. Luski? Luski? Luski, ja. Så sa jeg, no, no, I'm Thai. Så trodde de på det, og jeg, så jeg, rett. Nei, de, jeg sa no, no, så hadde de holdt og å si at det ikke var russisk. Ja. Så smilte de igjen. Da smilte de ja. var de bla, bla og fornøyde. Dette er bla, du er så bla til ikke at Ja, fordi. det er sant. Det er akkurat som sa det. Kan norsk, Med sånn? bergensdialekt. Med bergensdialekt, ja. Nei, men det er ja, Russland, ja, det er en pussisk røde. Vi tar det litt med ro enda, ser det litt an, Tänker för. Ja da, for, vi, uh, Men jeg har fylt opp hytta med, med hermetikk, og tørmat uh, ja, og vann. Eh, kanskje mer at jeg skulle tatt en tur opp dette helgen, sånn at jeg vet hvordan hytta er. Ja, da, det er bare å huske det. Det er jo enda ikke til gode. Til tross på det ved et par anledning, at jeg gjerne skulle hatt en invitasjon til å hytta en tur, så jeg har jeg enda ikke blitt Nej Nej, där har vi forbeholdt till- uh, de som har rykket på samme smelt som oss da Med like mange barn omtrent Og ja. like lite søvn Nå trengte jo en, en guttetur med, med Ja, og, det, og det, ligger i, det ligger jo i planleggingen Det, ja. ja, det er noe Ja, det har vi jo prøvd å planlegge før jeg ja, foreslår, men... jeg, Sist jeg foreslo om vi skulle finne på noe til helger Så foreslår du i samme i, i, Jeg, jeg sa det på likt Så du foreslår da i februar Eller et eller annet vi gå ut og inn, ja. ta igjen Hva med lørdag? Først kom du lørdag Nei, da er, jeg, da er jeg på julebord Med mine Mine, mine Venner fra opphavsstedet mitt? Ja Det kunne du egentlig vært med på kanskje Ja, det kunne du egentlig vært med på ja. jeg, jeg, De kan jo forstå meg Du har jo hørt om alle Det er jo hva de heter Jesse og Balle Det er jo han der Roger Musa, Rogga, Doffe og... Doffe vet jeg jo godt hvem jeg er på navn ja. <laughs> Roger kjenner jeg jo nesten Ja uh, Føler jeg Sallomatje vet oss nå helt altså Ossan Serud. Kalle ska komma. Kalle kommer, det blir göj att ta. Ja, kalle, ja, ja. ja da, det blir det. Man du, mor ska du, skal du Drammen och Ja, ja, jag sticker nog. Tror jag det passar så bra. <laughs> Nej, du måste ju hem för postnummer. Ja, inte så... Det är inte lika lätt, vet du. Nej. Det var i Drammen 3060. 3060? Ja, jag vet inte. Jag vet väl Mündern 3050 tror jag. Så där är väl kanske Drammen 3060 då? Jag har ju aldrig i Drammen, jag har bara fått att brev till Drammen heller. Nej aldri bedre Drammen eh, kommune om penger. Nei, det har jeg ikke enda. Ja nå, kanskje. Men det kan eh, hende at jeg må... Når du først er der, så vil jeg jo sende et brev der. Ja, det kan. kan. Få, uh, Men det tar litt tid da. Det tar litt tid. Gjeng det sent Drammen? Nei da, i Drammen... Eh, er det mer byråk byråkrati i Drammen? Nei, nei, der tror jeg de er gode på... Hvis, hvis du betaler under bordet, ja. så tror jeg det lønner løser seg. Ja. ja, det er jo Østøve. Så det. Ja, det er viktig det. Vi har noen flere notater nå, skal, Å, ja. vi, skal vi se. Jo, ja. Det var det jeg tenkte Der er meg der vidt forskellig altså. Der foretrekker jeg å notere ned Rett før sendingen Noterer jeg ned mine ting på et papir ja. I full og full fart Mens du leser rett mobilen du Eller du ja. leser ikke fra Men jeg har jo, skri... du... jo notatak på telefonen da Ja, det har du Jeg har jo noen få notatak på telefonen innimellom Og så skriver de over på ark Ja, jeg kan anbefale Google Keep Som et verktøy for sånne ting for det den... Ja, hva skjedde egentlig med det der Litt bag-TP-prat bag Men vi hadde jo sånne der delt-greier Delt OneNote? OneNote, ja, ja. Det den... var ikke noe det Nei, det var det ikke noe av det Litt kjedelig jeg vet du skal prate om Og du vet jeg skal prate om Ja, kanskje litt Men uansett altså var det ja. nå en, en engelsk avis som heter The Independent The Independent, yes Jeg tror det er de først der eller? Ja, The Independent De meller om at uh, noen flyselskap Host host Ryanair og kun Ryanair Hørte <laughs> at Ryanair inne der inn I blant hostinga ja, uh, har et system inne i booking-apparatet sitt ja. som gjør at hvis du skal reise eh, på tur ja. og er flere i reisefølget, så gjør de gjerne sånn at eh, de splitter opp Sånn at du må betale ekstra For å, for å få, kunne velge CD For ja. å kunne velge CD Så hvis du reiser da med La si din datter da Eller meg det Ja, meg og deg Jeg, jeg hadde ikke vært så jævlig nøye Jeg kunne nok overleve det, Men hvis at du ja, Jeg var Hvis meg hadde slått på ferie sammen så sier du på rad 19A Og jeg er på rad 1B Ja, det Vi hadde vel sikkert gjort Stending på flyer likevel Vi hadde vel bare hylt høyt så, så du ropte hverandre Ja men så, så det de gör att de de lägger in en sån en måtta att att ting at de, du får ju se att vi sina varandra. Tror du någon vill betala pengar för att ha med där på julbord? Det hur nu håller? Eh øh, ja att det kommer väl långt på. har ah, det blir stressigt alltså. i lang tid framme. Ja, jag har ju inte något by på. Ikke Inte sån showmässig. Jeg sitter og det sitter de en... här vaser. Ja, ehm um, vad är det här? Är det någon julbord standard? Fortalade om att fortalade om jag var på Holmar kamp förleden. Inte den Holmar kampen på Vipers, men en annan, lite längre ner i divisionen Og i elder. Ja, jag borde att det var något som hyltrör och skrek och og... nej det var ju Vipers. Okej. Okay. Ehm um, Jan Tonhebens spelar hon ball. Ja. Så jag skulle sitta i sekretariatet. Och jag var altså så nervös. Det ska möte på egen källa London som han i altså. 14 i påven. Helt seriöst 14 i påven så gick jag med en klump i magen och gruddde mig så hårt i detta här. För vad vad innebär det? Där du kommer kommer så här. Det ska styre. Då har du kommit så här. Ja. Sekretariatkommissarie. Ja. Det är jag inte dåra har brukt någon gång för tror jag. Men i alla fall jeg si jag styra den der skårborden, inte sant? du ska det. Ja. Ja. Då har du all makt då? Ja, jag har all makt men samtidigt som ansvar. Jaha. Och är ju lite allergisk mot ansvar. Är nöjså, man så rett før uh, vi skulle i gang der, så viste det seg at hun skulle si det samme. Hun hadde jo gjort dette her 2000 ganger før. Ja. Men så er det jo sånn at det er sånn live-update-tema, helt ned i 12-13 års, års alderen. Dette var jo jente 12, faktisk. Min datter spilte ikke engang. Det var jo litt bittert for meg. Men uh, så er det sånn live-update, så jeg måtte si det å taste inn målene på en iPad. Jaha. Sånn at folk kan si det der hjemme. Følg med. <laughs> Det er sant Og så er jeg jo jeg jævla spent på Og mange var det egentlig som satt og følte med Det er der vi kunne gjort karriere Hvis vi hadde kommentert Det kan vi godt gjøre eh, En gang, kanskje kanskje ikke. kanskje ikke En gang så kunne vi nok klart det En gang kunne vi kanske klart gjort det Men eh, det første som skjer da Er det at eh, Nummer 3 på laget mm. Motstandelaget Skår mål Og jeg skal da taste inn Nummer 3 Det var ingen nummer 3 Nå <laughs> Så jeg gamblet henne da, eh, vilt, og tastet eh, det første og beste tallet jeg så nærmest 3, som var 4. Ja. Eh, og så var det hun, som bare hadde byttet draknummer. Åja. Oh, hun hette det et eller annet. Var ja. det et navn? Hun ble outa denne her. Eh, hadde jeg husket det, så kunne hun gått outa, Ja. Jeg husker ikke laget, det var det jeg spilte med, jeg nei, nei. Men jeg var altså så nervøs, men det gikk, de gikk svært greit. Men nå avbrydde det, beklager jeg var det sterkeste. Jeg husker ikke hva du pratet om heller. Nei, det var jo Ryanair-greiene da. Ryanair var det, ja. Det er vår egen feil Det der det er sånn Fordi at folk ja. kjøper Ryanair-billetter Ja da de Og det. de finner mer og mer Snodige måter å tjene penger på i Ryanair Ja Og Du vet at du må Du må ha sånn og sånn Printet ut Og du må ha krysset av her Og du må ha ditten Og du må ha skoene ja, knyttet på den det, måten Ja, og det er det som er For hvis du, hvis du skal reise Og så Ja, ok Du har øyebryndo, ja Da blir ja. det 70 punner ekstra Ja, så hvis folk bare hadde sagt Vet du hva jeg, jag vill inte ge näring till en sån drittbransch som det lågpris. Nej, men det det funkar ju inte att det folk är så jävla glada att spara pengar. Ja, men du sparar ju inte så folk mister taket i det att pengar är tid. Uh, ja, men uh, ja, och det att så bara betala Og vara färdig med det. Jag tror det blir vanskligare och vanskligare att genomföra en godamlagsbojkott, att så lätt. Ja, ja för att vi handler efter vi är personligt intresse motiverad, sant? Ja. I større og større grad Nei, Jo, det i, tror jeg Vi har bare større og større mulighet Til å utdøve den interessen Jeg tror jo det at altså det er individuelle Ja, men, riktig ord Mennes som slutter på isme Indivalu Du skal kom ha med en for noe Kom igjen, Tommy Dette kan jeg si det meg i stunden <laughs> ja. uh, Er veldig bra Ja <laughs> <laughs> og, men, Tenker skjær Ja, men jeg tror nok det der Flokk-greia Ja Och var en del av en stamme, det hör dit fortigare till alltså. Kanske lite uh, i... Det är ju så mycket stammer ute går nu det Ja, men hylekor och och i den förstå men ja, altså, og alltså ja, ja, det stammer som ingen annan Ja, men samtidig så tror jag det individuelle blir större och större. Egoismen blir större och större. Nå er vi på vei inn i et svært seriøst Ja, men uansett, altså Hvis jeg folk skal bare slutte å betale penger til Reiner Og sånne ting, og så skal man bare kjøpe Kjøpe litt dyre flybilletter Kjøpe litt dyre flybilletter, ja Og får vi sluten på det der Og Reiner var vel de som faktisk la ned den der flyplassen nå, Hvis jeg skyldte på en avgift eller noe sånt Men de kunne jo prøvd da på, Ikke torp, men rygget ja. Ja. De bare trakk ut, og da plutselig hadde ikke den flyplassen Noen måte å tjene penger på da... Tror de de ut fra rygget? Nei, de... De, de, de gjorde ikke det Kommer du skuffer hans blikket igjen Black Friday, Steffen Ja, gjorde du noen innkjøp eller det? Jeg tenkte at du først spør der, for jeg redder meg svaret er klinken klart Svaret er yes Gjorde du det? Jeg gjorde innkjøp på Black Friday Svært overraskende Ja, kanskje ja. Men jeg var i beta etter noen produkter ja. Og da var det billigere ja, jeg ser Når jeg miste en eilighet Og alt som var inne der, så må du jo på en måte fylle på Ja, då har du jo et ganske brett spekter av behov ja det, riktig, ja, det er riktig det er riktig så der klinte jeg på ja, men det er, det er jo fornuftig da ja, for da sparte jeg penger. ja, det var akkurat det du gjorde og vi ventet til Black Friday med å kjøpe og det er jo der jeg har vært et jævla rød hold for mm -hmm. at jeg har vært dum i skalmen min når jeg har kjøpt med både vaskemaskiner og tørketrommel og komputer jeg har kjøpt meg og, ja. og kastet jo penger i vinduet og så kommer Black Friday og så er det jo til en brøk til den prisen det er det, vet du akkurat den komputeren jeg har faktisk kikket litt etter den har men du kunne jo levert det tilbake enda, eller er det ikke Det er litt jobb, selvfølgelig. Det er litt jobb, ja. Ja, og tid er penger? Tid er penger, og, og jeg, jeg kjenner det at jeg har jo vært et jævla igau. Uh, jeg fortalte jo for et par episoder her siden at uh, jeg bytta jo strømleverne for å ja. få 500 kroner rabatt på en sånn en, uh, Fikk du den billigste strømavtalen, eller? Uh, nok sikkert for den dyreste ja. av de alle. Ja, det, det, det er nok, ja. For. Ja, uh, og det angrer jeg. Der kjenner jeg, hva faen skal jeg Jeg skulle spare 500 kroner, liksom. Ja. Og nå må du, oppta, må du sette avtale-kiro Og så må du jo Sikkert lese av strømmen til disse folka Og så må du si hvilken Altså det er mye ekstra jobb Ja, det kan du jo vel finne jo da vi hele det er nye automatiske Ja, det, men du må jo fortelle Hva strømorderen heter kanskje da I det minste Ja, jeg hadde fått et brev av de da faktisk så. Ja, og så strøm opp og strøm nede oh. Og nei og ja, nei Det blir et jævla slid Ja, Kjenner. det er det der må komme du ut da eller där man vill Men jag var ju på Black Friday ja, och då är jag var ja. på, uh, Men var du fysiskt på Black Friday? Fysiskt ja, faktiskt. Ja, nei, nå skal du höra, jag var på jobb på fredag Og så såg det at jag blir ju ferdig klockan 4 i da. Ja. Beställt mig att 10 Mos Barberån, så sånn ni höj och hast, mm -hmm. uh, Klokken uh, 14.30. Och ras ner et jobb Og kom uh, på slaget 14.30 hos Barberån. Ja. Efter var färdig der så var det ju masse folk runt i Kristiansandby. Oj, kom det en liten rap en invandare samtidigt for mig. Så grej. god Syn nyhet. Det är alltså du och jag tillsammans vi er som menstruerande kvinner Det är mig på så mange måtar. <laughs> Blöd från liv sånt. Men har uh, du det? Nej, jag fick. Så Du skulle ha gjort nåt, ja. Eh, uh, nej, så så gick jag inom butiken. Shit, Stefan. Vad är väntet då? Ja, ja. Uh, uh, inom butiken Volt. Ja, for du skulle ha underbokser Jeg skulle ha klær Ja Volt Volt Volteklær <laughs> Volt Nej <laughs> Nei, Tommy Nei, Den kunne jeg lagt ligge, faktisk ja. Nå er det ikke Nå er ikke det gøy Nei, men i alle fall Gikk inn på Volt Og det er jo kanskje Den dyreste butikken I uh, Tellus Ja, riktig Ja, det tror jeg nesten Men det er jo sånn jeg, Det er ikke så ofte Det er kjoptøy, Ganske lenge siden siste Så da pratet man Kjøpt med nye jeans I størrelse 31 Ja, det er sant Men jeg, ja. jeg, jeg, jeg gjorde en stor greie ut av det Da jeg bare kom ja, in på huset ditt i, i sted ja. Eller kom inn på huset ditt, Det er jo en ny måte å si det på ja. Men uh, jeg, sto, jeg sto i gangen din i hvert fall Og kom, kom prøvde å spes. telle Tommy Jeg prøvde å telle antal sko ja. Du har i gangen Det kom du aldri Du fikk aldri gjort Nei, det ferdig Nei, kom ikke fra, i mål der Nei. Fordi jeg, jeg spurte bare Thea da ja. uh, Hvor mange er det som bor her? Ja og svaret er to. Svaret er to, ja. Og det skulle du ikke tro. Når svaret du... er strengt tatt halvandet ned. Ja. Uh, ja. Riktig. Og hvor mange sko par er det i den skoen? Det er svært mange. Er det, er det kanskje... Men jeg fikk jo det kick, vet du, når jeg skulle ha Adidas T-skjorte i forskjellige farger, og så kjøpte matchene sko. Ja, men er det kanske 15 par sko du har der inne, eller? Uh, er det så mange da? Er det ikke 30 sko i den gangen der sånn, så kan du jo kalle meg en krakk altså, for det, der, det er helt... Jeg har jo da, uh... Jeg tre sko 3,5 kanskje sko Som jeg bruker i det daglige Ja Og nå kommer vinteren Så jeg har noen Det må jeg faktisk ha nye Det er riktig Uten å kaste de gamle kanskje uh, Ja, det, og det er det jeg, jeg, jeg har nok gjort det jo litt For det er nok et par sko der nede Som kan kastes jo mm -hmm. uh, Nå stod ikke dresskoene mine der Det ene pare stod kanskje <laughs> Ja Jeg kommer med å gå under navnet Kardashian Vet du det Ja, du er jo, er jo en, en en tekstilmann Ja Du pres. har jo hatt klesbutikk og alt du vet du Så det er klart det er jo kan det være det, det henger igjennom inn... gamle vibbe derifra ja. ja Men det som var greia da Jeg gikk og kjøpte Jeg fant jo da Tre plagg mm -hmm. På På fredag På Black Friday De tre plaggene som ikke var på tilbud Tenker jeg i hele Kristiansand Ja riktig Kjøpte jeg da Du kjøpte Du kjøpte Og, og ble sjokert jo med prisen altså. Jaha Hva var det du kjøpte for nå? Var det en ny trusel? Du spurte om Det var Jeg skulle ha i skjorte først Ja Så kom med et par prövade det og det passer grejt så sa skulle enklare att det en är nya byxor och så här så fick i prova på så, så de sa jag sånn at den här uh, byxorna här den är sån att han en kompis som hadde den byxorna där och han played the say si det att det var den enda byxor han kunde gå med en hel dag på jobb komma hem och inte ha behov for att ta på sig yogabuxor. Så tänkte jag får ju pröva den då så provade ja. han på og når jag gick ut och prova då måste man ta kicken ner på var säker på att det er den beste buksa jeg jeg på altså inn den är bästa byxor kanske i pride på alltså in en dongri då väl jeg merke. Jaha. I hela så sier jeg, den var faktisk, du du kødder ikke heller, så jeg, den var dritgod, jeg skal ha den buksa, jeg sorterer med de to som jeg prøvde av Ja. Og så har tabben... Kosta buksa under 2000 kroner? Tabben her er jo det at ja, jeg har ikke sett på prisen. Nei. Han kosta under 2000, ja, men, men når jeg kom til kassa da, så kom summen på 2860 kroner, rett og slett nå. Ja. Det er for det är mer de ha vi för de, de yterna service i textilbranschen då? Ja, eh øh, var lite sån alltså de flesta som jobbar i klädesbranschen på det viset där är lite overkill syns jag. För när kom in då så var det Hallai Mr. Goda bra vad det är då. Ta nej för mig då. Ja. Don't you fucking mist on me say yeah, bitch. Mr. Det er jævla fette så Det sa du nok, ja Hå, Nei, så var det ikke det Så hadde dere Brå og lidenskapelig Håndbakk På bakrommet <laughs> ja. Nei, så, så det, det blir litt sånn overkill Akkurat det kunne fått meg til Å bare tenke at Fuck, det her det gidder Men ja. Men jeg, jeg, jeg Kjøpte meg dette her da Og det Fordi at Jeg hadde jo aldri fått meg Og hun så sagt at Ja, det blir 8500 euro ja, sade jag fått mig till si att säga att så pass ja, då är vi inte framstå som en jävla knark eller så att då hade sagt ja, okay, ja, Så då ljuger du lite det är nog en passande situation av Yugi. Om ja. intaktar mig då. Ja. du drar kortet som om det skulle bare være den naturligaste bevegelse. Ja. Ja. derfor Ja. Eh, därför är såna grejer av att när jag drar kortet och man att dra kortet på en stor summa. Skal jeg stå der og lade som at de ikke gjør meg noen ting, eller skal jeg vise at det faktisk virker langt inn kroppen? Så når jeg kjøpte meg komputeren, da, som koster 15 000 kroner, ja. når jeg trekker kortet på 15 000 kr, så skjer det noe inni meg. Ja, det, det, det forstår jeg. Det forstår jeg. Men, men nei, det, blir jeg sånn du på, på, blir vel sikkert vant til det til slutt, for nå begynner det bli litt dyrt, disse innkjøpene dine. Ja, når, jeg, snikken, ja, når jeg holdt på å kjøpe meg, skulle du sikkert viste og skjønte det, at da, nå må jeg gjøre meg. Så ja. etter ja, det, var det klærne jeg kjøpte da, på... På Black Friday Og det, det er jo om å trekke kortet på 3000 kroner på triplagg Ja Og kanskje. da blir det jo litt sånn Her skal jeg stå og være cool og, og slappe av Og bare gjekke meg helt rolig ned Ja, men bare, det er sånne som deg som faktisk da Gir den næringen der penger inn da Sånn at det er et tilbud At det er rett for... marked for ja, det helt riktig faktisk Det har jeg aldri på Men det, det er veldig sant For jeg burde egentlig sagt at Dette er egentlig jævla dyrt Jeg, skal, jeg ter deg i plaggene, det er greit mm. Men det er dyrt Jeg burde slengt gjort en, sånn, en liten sånn side i kommentaret Sånn en stikk at det kanskje de Kanskje de satt ned den buksa med 10% da, etter jeg gått. Ja, så da hadde du betalt 2.600 kroner da, i stedet for? Ja. Ja. Ja. Så det var jo masse penger spart. Jo, jo, men... Ja. 200 kroner der og 200 kroner der. Ja, det er sant. Helt sant at du kunne kjøpe nye låtekopponger. Det kunne jeg faktisk, mange av de. Men så, ja, jeg gikk på en Black Friday-smellet, men jeg er egentlig ganske fornøyd med at jeg klarte å holde meg unna Uh, med netthandel Jeg tror ikke jeg en ting Det, var sånne, det Black Friday-greia er jo litt Svada egentlig det var jo, det var jo Black Week Og så kommer ja. Black Friday Og så tenker du nå er du ferdig med Nei, er så er det Black Weekend Vet du hva som er i dag, ja? uh, Cyber Monday Cyber Monday, ja, Det ja. er jo alltid et eller annet Det er jo noe bis. hver gang ja. Men uh, jeg sparte jo Jeg tror jeg sparte dobbelt så mye Som du brukte på klær den dagen på mina handlar. Ja, och det er jo ju inte intelligent. Ja, det vill jag se. Vil jeg si. handel. Ja. Det följde mig följde mig. Jag köpte ting. Ja. Jag en men den entingen är nog underlägen. Två dyra ting som du köpte en salt till en hest Og ett bonden en häst. Två dyra ting. <laughs> Nej, det var en konfyr. Ja. Og en kombinationssak som er mikrovågsugn Og konfyr i ett. Ja, for jeg var og besøkte min venn Trond i går Ja Han har jo pusset opp kjøkkenet sitt Den nettsummen var det 350 millioner kroner Det koster penger kroner, nå å pusse opp kjøkkenet ja. Det blir mange nuller ja. 350 millioner euro, føler jeg tenker på det. Ja, ja, Eller dollar etter de to Uh, det, er dårlig, også, det, det, nye, det er blitt smukt Det kjøkkenet Det er et nydelig, nydelig kjøkken Litt mer sunnelig mm -hmm. Tok meg selv i å stoppe opp, Var på IKEA her på lørdag Når jeg skulle kjøpe det her teppene vi sitter på her ja. Vi sier de stoler forresten <laughs> Påpeker det Men det er teppe under oss Og uh, tok meg selv i å stoppe opp litt i kjøkkenavdelingen Begynn å kikke litt på se Benkeplade, vet du det De skaberne var fine fin var en praktisk løsning Og ja. da tok jeg Så sa jentungen Vet du hva, nå steller vi her og på kjøkken Palla hem sa så sprang jag dit. Ja, då får vi bara römma. Ja, och det är köket altså. så dyrt alltså. Nej, men det är dyrt nog. Ja. Ja da. det kommer det att på om du vil pussa upp köknet eller inte Ja, och jag har inte det behovet och og... <laughs> Nej. Vilka det... skapande din och skuffen är eller? Ja, ja de gjør det gör det. Akkurat det de og jeg kan lägga ting nere där och ja. då är det grejt. Jag kan ta ting ut där da... altså, vasken er tät ändå någonstans där. Vasken är tät ja och ugnen där ska vara ugnen. Helt visst. Ja. Det er, jo, det er jo akkurat det ja, skal være. det er det. Og det er, ja, jeg er egentlig fornøyd med mitt kjøkken, mm -hmm. kan jeg konstatere <laughs> heldigvis da. Men eh, det jeg skulle se, si var det at Trond det pusset opp kjøkkenet sitt, mm -hmm. og han hadde fått seg sånn kombinert mikrobølgeovn og, og, og konfyr på den ene, og det andre var steamer eller damper og en annen ting. Ja, det är ju mycket rart i så här Ja, jag har frågat vad i helvete. Eh, uh, har du 2 kom Så hade ja. då bägge två var sån duo jewel funktion då. Ja. Ja, det är men alltså vi måste ju alla köken måste ju ha mikrovågen. Eh uh, ja, är sant? Och då eh vi benkeplats på det köket när vi ska bygga. Ja. Vi och integrerar mikron in i uh, in i skapena. Ja, och det er jo praktiskt alltså. Svært praktisk. Ja. Og hvis du også har en konfyr med mikrobålgaven-funksjon, ja. så kan du da konfyrere to matretter samtidig. Du kan både steike kylling og pomfri. på i gang? Ja, bare i hver sin maskin. Ja. Det det kan, jo... du lage, kan du lage kylling i mikrobålgaven? Ja, den hvis du har noe frossent, så kan du ha liksom 5% mikrobålgaven-effekt in i konfyr-funksjonen, så den på en måte varmer... På to måter samtidig Det er ganske fancy greier nå sånn, Fiffi Fiffi si. Fiffi greier Men jeg har jo på andre enda skala For jeg har okay, jo drevet og solgt litt ting Ok, ok Nå skal budsjettene stemmes av jeg, Før årslutt Ja Nå var det da et sånt et uh, Plastikkjøken for barn Jeg solgte ja. 100 kroner Ja, riktig uh, Det er 100, nei, 150 faktisk Ja, ja, ja Og det gikk jo uh, uavkortet Til min datter Ja og det var Det var for så vidt greit det var jo hos sitt køkken Selv om jeg i ångelig tid har betalt for det Ja, men det var en gave Det var en gave Derav hos sitt Det er, det er ubekvemme altså Å skal ha fremmede folk hjem til meg jeg Hadde jo ja. nesten lyst til å på døra Ja, riktig Det jeg setter det Mod en reduksjon pris Ja, det er det, det. <laughs> Det är en affärsman i där som affärsman i mig som snackar där. men men det, det var jo en fyr där som som skände medling ganska snabbt eller två ting. Det var ett kan fast Var det på Facebook-fin eller var det, på Nei, det var, det var på, på Facebook, Ikke det där i västdag men det där den där marketplace på ja. Facebook. Det har jo fått seg en sånn sak der Ja, eller. og, og det, det funket greit det, altså. mm. eh, La ut det her i kjøkkenet Og så la ut Malibu barbehus Som en gång i tida kostet 1800 kroner, jeg nå setter på nettet 1200, tror ikke de selger lenger Nei. Det la ut for 250, ikke at så mye Napp på det Nej. Men det kjøkkenet røy jo fort, og der fikk jeg jo fort meldinger En fyr som ikke kunne utholde navnet på, på Du kan ikke det vekk noen sånn der Fattige barnaforeningen eller noe sånt Sånn at de har noen leker ja, men, å gi men kommer til... de og henter det Nej idé är ju det som är fint att du kan få levererade så inte du ska visa hur hur jag sa att jag har inte lust att att folk ska finna våra bort så har jeg heller inte faktiskt lust att så köra i världen och tänka på. Nej men du kör förbi en annan kyrka tänker på vägen till Djurgården. En kyrkogård. Jag sätter mig i en kyrkogård. Jag sätter frama tingorna där. Nej men det är ju det som är gayt. Hade det varit ett sånt ett som kunde som jag kunde bara skicka ett du jag har for jeg har en skyttled man läger här. Ja. Och visst du googlar Malibu Barbie hus det är ganska stort. Ja. Du såg så det ju när jag Nei Så du det ikke? Nei, jeg så, så vært, det var vel jevnt bak 500 sko Nei, det, det stod i den gangen av Videre Neste gang, gang okay. nummer to Det er hvor vinskapet ditt står uh, nei. nei Vi er der oppe videre igjen <laughs> Når du passerer et bad Da kom du godt ut av det, Prema Ja, nå følte jeg hadde et <laughs> Ja, men du har jo stort hus, herregud Det er jo masse plass Ja uh, Ja da Jeg uh, er heldig ja. Velsignet Velsignet uh, med hus Det vil jeg faktisk si det er. Men, men uh, Malibu barbehus, 250 kroner Send meg melding, så skal du få det Jeg kommer ikke levere det. Men det jeg mente var at det burde vært til et, et fattig hus Som bare, jeg kunne bare sende en melding til Og si at jeg har en shitload med leger her For det her, jeg, har så, jeg har så sinnssykt med leger her ja. Altså leker Som, ikke doktorer <laughs> Det sitter et rom med doktorer Som kan komme og fikse ting Eller fikse det Men leker ja. Det er leker uten grenser her Leker uten grenser Åh, oh, kom du skuffer. Da rister du på hovedet. Nei, ja, Det er jo ikke det er så mange sånn utrede nå, og det skal jeg rane mye av de siste ja, minutterne. Jeg, jeg nå, har jo primark. litt grann jeg skal ha uh... Ok, kanskje vi kan snakke om litt av det samme da. Ja. På Nei, det fiel jeg på. På søndag, ja. så var det siste runde i Elite-serien. Ja, det var det. Og det fikk jeg med meg, fordi at jeg heier på et av de lagene som sto med ryggen mot veggen. Godse var jo i fare for Godse å uh, var i fare. Godse svines, var lenge på det som heter Kvalik plass, ikke sant? Ja Og det er ikke bare bare Nei Det betyr at Da er det 100% sjanse for at du ryker ned uh, Sverloftet Ja, for det kommer ut lag i medvinn Og som møder ett lag i modvinn Ja, det er akkurat sånn det er et i fritt fall Og et med raketter i røvig Ja Og da er det om Kan du sparke under... henne der på økken? Ja Snuspaksen Takk Da er det om å gjøre Og Havne på den kvalgeplassen Og bare ja. Bare seife inn Neste års uh, spill Og ja. vi vet jo hvordan det går Med de som har uh, Slitig I sesong I denne sesongen De gjør det nok ikke så skarpt Sesongen etter Men i hvert fall så er de med da Det er de Så kan vi hele tiden rykke neste år Så ja. kan vi helt ta den bekymringen da Men uh, det var stor Stor glede Hos undertegnet Da vi uh, Da sier vi ja, ja, det er riktig du det, det skal si Det kongelige siden. vi ja. i, i, med stor dobbelt ved ja. Fordi vi eh, klarte Ui. å få 2-2 inn der til, Som slutteresultat ja. Og Stabek måtte da ned på kvalifiseringsspill Og, og starte røygete på høyrever Ja, men det var, det var på, de kunne bare vinne den kampen Og så hadde de jo klart det Ja, det gjorde de ikke De tok jo uoppskripsmessig uh, ledelsen Ja, og så, og så, kom det så en fulgte og de manus Ja, slutt. det gjorde de så, så de røy ikke ned, og det, det synes jeg er synd Fordi at jeg vil gjerne ha start i Elitserien Ja, det, det vil jo, jeg er ikke sånn i hugget start for den Men jeg synes det er gøy å, å starte i Elitserien Skulle bare mangle at det, at det er i tippeligaen her da. Det er så jo det er ingen Det var lag på Sørlandet Men nå får Vindbjørn ja. ta, ta den Vindbjørn uh... eh, kan rykke opp igjen nå, skal ja, du ikke? Staffettpinnen Skal du opp igjen til neste? Du er ikke følt med noen ting, faktisk nei, du, så... Men jeg tror, ikke, jeg tror faktisk ikke det ble i opprykk det, jeg, jeg hadde ikke sesongkort i år, Nej. Nei, det var Nei, det det kårer vi til mitt uh, til årets dårligskjøp i fjor eller forfjor Det kan stemme, det kan stemme. Men, men uh, det gir i hvert fall stor glede der Og så skulle vi krone den uh, lørdagskvelden Med en skikkelig gysere av en fotballkamp Copa Libertadores Som Olsen. foregår i uh, Sør-Amerika Det er jo uh, sør Champions League Åh oh. Og nå er det da slik at Boca Juniors og River Plate er jo ja, i finalene. Ja, det en kamp ikke jeg ikke gått på. Nei, og det var noen som ikke fikk gått på den kampen heller på lørdag. Oh ja. fordi, og det, ene, det var jo det ene laget. Fordi de, oh ja. da, de skulle kjøre bussen sin til stadion ja. og kom ikke fram. de bussen ble steina i gjel. Altså, ja. den ble pepp. Bra. Ikke bukse av litt halvt, altså kanskje for bussen ikke, Ja, bussen gikk i stykker Det gikk ingen livtapp Nei, laget. nei, det gikk ingen livtapp Men mange av spillerne måtte på sykehuset Ja, det er såpass, ja Og, og de ble sånn pepperspraya og tåregassa Men jeg tenker, når det er et lag som heter River Plate mm -hmm. Hvorfor vil du då spille for Boca Juniors? Og hvis det er et lag som heter Boca Juniors så Hvorfor vil du da spille for River Plate? Det er jo det verste oppgjøret du kan få tag i på planeten Ja, de er jo, de er jo ikke siviliserte når det kommer det til sånne ting Forholdet ikke, nei så da skulle vi jo egentlig se på den kampen Og kose oss ja. Og så ble den utsatt På grunn av borgerkrig ja. det. Ja. Og da gikk Eurosport Inn i pauseunderholdningsmodus Og satt på rugby Og det begynte å, ja. å sette pris på For rugby det kan ikke Det var Frankrike mot Fiji Og jeg er jo ikke noen rugby supporter Men jeg, jeg ser god idrett jeg, jeg er jo ikke noen Fiji-fan Nei, det slett ikke men, men akkurat der så var det, det var stor underholdning det For dette, dette her er jo det er det, atleter altså Og det er vel en usminket versjon av amerikansk fotball også? Ja, ja, altså ja. dette her er, Dette er jo bare er Amerikanerne bombhyl. polstrer seg jo Som fy de, ja, og, og vi sitter og snakker med som med om at vi er rugby uh, Kulturmennesker uh, Nei, nå skal jeg bare sammenligne for dette der Hedde jo de egentlig bare på seg tyntesjort <laughs> no Ja, og så etter hvert så får de en del bandasje. Ja, ja, det kan jo være med Så kanskje polstre litt etter hvert <laughs> ja. Han ene ble jo uh, Tråkket på fjeset ja. Av sin egen lagkammerat Så han hadde jo fire-fem kutt i, i, i, i hode. Uh, ja, men da er det bare plass for sammen Det er bare Først måtte du ta den ene røde korsmann Og hive etter den andre Ikke sant <laughs> <laughs> Vi kunne ikke, ikke bli forstyrret Så så ut som en blanding av rødmaling og mose Ikke sant var jo helt uh, Nei, han var jo bare et brak av et menneske Men så du han håndballkeeperen da? Nei Jeg husker ikke lag det var han spilte for det, det var et lag, i hvert fall ja. Herre håndball Ja Som hoppet ut i stjerna da Ja Og der ramlet det jo da en modspiller Inn mot han keeperen Mhm mm og når han, i stedet for å med benen på, på jorda da, så så du at han ga ekstra sats med den ene beina og sparka den i trynet. Han, da, ok. Det ja, ja. ja, er en skikkelig, sånn, skikkelig flykick. Eh, ja, mot bakken da, ja. eh, på en måte. Åja, oh, for han lå på bakken han ennå. Han, han lå på bakken, han har på noe landa, så ser du at han tar skikkelig sats med høyre beina og så trøkker han ekstra hardt ned. Ja, men det er ikke noen nådig håndbarer. Sånn, sånn, nei, ja, du vil, det er en knallhardt bort, men... Eh, han fikk seg en trøkk, altså. Ja, det, det skjønner jeg det, så, det da, så, så da var det Men så altså, var det da Så fikk han jo en advarsel ja, advar, ja, så må du ikke gjøre mer Nei, og så ble det granska Og, og slott fast som et uh, uh, uheld <løp> <løp> Neste kamp gjorde akkurat det samme Ja Neste kamp gjorde han akkurat det. Ja, men vet du, Lyne slår ned ofte på samme sted Ja, det er en myte at ikke de gjør det Det er bare, det er bare, det er bare skikkelig tøys ja. Lyne står oftere ned på samme sted Enn det på forskjellige steder Faktisk så er det bare en plastisland her Ja men det er det. Eh, denne rugbykampen da ja. den, den var jo live Og det var liksom sånn her, Oi, dette er jo liksom ja. Det var litt liksom action da Er det det nye rett slett? Det kan, jeg, jeg vil gjerne se mer rugby Hvis ja. jeg kan Og da var det fem minutter igjen av kampen oh, ja. Av rugbymatchen rugby Og så satte de over tilbake Til den der Copa Liberta da ja. Men det, det var jo fortsatt ikke avklart Om kampen skulle spilles Men de satte i gang med den der Pre-match pakka igjen, oh. En gang til Ja, i stedet for å vise rugby I stedet for å vise De siste fem minuttene det så skulle jeg få liksom hint om å kjøpe Opel Og, ja. og sånn der jævla Og du har jo skjøpt bil Jeg har jo akkurat kjøpt meg Mondeo Jeg trenger ja, ikke en trenger Det er jo tåplig sånn der reklame på TV Og det gjør altså. en klopp Ja, selvfølgelig er det gjør ja. en klopp som, ja, Opel gal, man ja. Han må jo bare roe seg hele ned Og holde seg til, til det han driver mest Ja Men hm. gjør det ikke det så dårlig heller nå De guttene fra Merseyside Vil ikke snakke om det Jeg så vel at Ditt, ditt lag da Manchester ja. United Det gikk på høyre Men du, last oss prate litt mer De henne. har nå det 13 det... poeng fra bunnen fra, fra, fra i fjor uh, Og er 14 poeng fra toppen Ja Men de ligger ja. ikke så galt Den her sjetteplass eller sjune eller Altså sesongen er jo ikke, Det er ikke sånn at det er to kamp igjen heldigvis men, Nei, men, men du har begynner å ane et mønster Ja, si det. det ser jo ikke ut til oss å uh, gå veien Men det er jo noe for mye se Ja I går uh, så hadde du vært så håndballkamp Ja Norge mot Frankrike. Kvinner. Ja. ja, ja, ok. Ja, ja. Og Rådpartiet, de vant jo da den velberuktede Møbelringenkøppen. Ja, <laughs> det er et Og det er, at, det er greit at Møbelringen sponset denne der, men mm. å kalle det for Møbelringenkøppen, det er lite leit, synes jeg. Da, da, er du, da er du glad i meg, ikke hva er det navnet ditt? Ja, jeg tror nok dersom jeg hadde sponset en turnering, turnering, så hadde det nok et god nyhet turnering. God nyhet podcast uh, fra Vennesla ja. Storvaldheim turnering. Det kan godt være det har i alla fall efter kampen, uh, Ganske ganska sent på kvällen var det detta, eller ikke jag säga inte sent, sånn, så kom det då en reklam om McDonald's nya burgare. Ja. Så man har ju att gå hette Eh uh, tog man med en tun, satt sig bilen, köpte rätta McDonald's, köpte den burgaren. <laughs> det virka. Och jag tog hem Det funkade som förra. Jag la med det var Se där. Kombinert Tom mage med en reklame Det var alt Det var ikke ta. noe der hjemme Som kunne Som kunne redde deg nei. nei Nå ser jeg meg litt over tid Det er en sag jeg, jeg kan ta med en liten ting Når jeg var på McDonalds der For at det, Men er det tid til det? Det er Hvis absolutt Hvis du skal ta Og en sak til uh, Nei Jeg tror du kan ta med Denne tingen her i alle fall Ja Øhm um, det heter rett og slett sånn at når du stender I drive-in på McDonalds Så skal det ikke så mye kriterier til Jeg føler på en måte det er der du havner Hvis du, hvis du stryger i gym, norsk og ofag Så havner du i kassa På drive-in på McDonalds Ja, ja vel det ja, Jeg det, det føler sånn. på en måte det at uh, Det er hverdagsheltet for mig De som orker å ha de ja, altså, det, det er er... noen Hvis det er noen det som er... brenner de som... for det Som jobber med å brenne for det, det. Arbeidslivsrugby Jeg føler jeg det der er jeg synes det er kult hvis du brenner for det Det synes jeg er alt, alt Jeg synes det er kult hvis det For jeg hadde ikke klart det Det er forskjell Det er de som klarer å ha det nå det er de som ikke klarer det Du skal si hei og velkommen til McDonalds du skal, du, skal, du, skal, du skal ta bestillinger Og så tas du inn Og så stender noen 100 ganger i minuttet Fra folk som ikke evner Og uttaler ja, hvis du, hvis hva de skal bestille du klarer 100 ganger i minuttet Så er du jo en, en reser på det du driver med Ja, å, nei, det, ofte, det er ofte Da er du fortsatt. dedikert Jeg synes det er kult med alle som er dedikert, Men jeg tror han er ikke dedikert Nei for det første så gikk det ca. 120 sekunder før uh, i det hele tatt var noen som jeg satt og ropte «Hallo, hallo!» Ja, riktig. Banket på vinduet. Prøvde å, ja, så rullet Kulte. ned vinduet til slutt, <laughs> og hørte det var ingen der. Så plutselig etter så kom det en sånn «Hallo!» Ja. ja. Og på, altså en rekordgebrokkent norsk. Ja. Ja, for og det er sånn de ansetter ikke. jurister. Som Nei, men jeg føler at hvis du skal faktisk, i kassa Nå skal jeg ikke være rasistisk overhovedet Men og det er alltid en dårlig måte å starte setning på men. <laughs> ja. men Jeg skal ikke være rasistisk Men skal du sidde i drive-in på McDonalds Og prate med folk Jobben din er å prate der. Ta imot bestillingen Bekrefte ting og tang Og spør om Vil du ha løg på? Vil du ha ketchup på? vilken smak skal du ha på milkshaken? Vill du ha bacon på Big Tasting din? Ja, takk og når jeg da svarer ja, takk, for eksempel, eller ja. kan jeg få en Kan jeg få en ekstra biddmektor? Ja. I tillegg til de to. I tillegg til de to har du bestilt fra før. Så forventer jeg å bli forstått. Jaha. Og jeg forventer å forstå det som kommer Fikk du max sushi du da i stedet for Nej etter jævla mye moment Så fikk jeg det jeg skulle ha faktisk ja. Og jeg fikk til med, meg, det skulle jo han andre som sto i den andre kassa At jeg fikk meg noe salt, og, litt salt Og en jævla høy med pepper Ja, <laughs> riktig eh, Og en høy med ketchup ja. Vil du ha meg ketchup? Ja takk Jeg, spør, jeg snudde meg til meg, høy, ikke høyt og tydelig Men tydelig mot jentene vil, vil du ha ketchup? Vil du ha ketchup? spurte jeg om Jeg håper det er ketchup ja. Du hadde holdt med en eller to Jeg trenger en kilo med ketchup da av ja, med Det er virkelig nok å klage over. Nei, men altså de betaler jo penger. Skulle tro at McDonald's hadde litt gjen for oss og ikke er veksløm. Skulle de fikk betalt per kilo de kvittet sammen. Ja, for det han var veldig ivrig på å kvitte den ketchupen. Kanskje en dårlig dato, ikke vet æ. Men ok, neste sag, de neste sagene får at han nesten da, ja. hvis du skal være så her og trass og du må hjem med en sånn. Sånn er det. Sånn er det. Jeg må legge meg igjen nå. Der er du må. Jeg er på over til allivall så det er greit. Da får nøye med hvor er Tannin? Da var det som han ligger på okay. Flaksordner ja. Det er en enda kast en, en, ja, ja, vi, ja, må, ja. vi må ja, opp et knepp altså Men husk når du som hører på fortell, Gå nå og hent en abonner Ring på døra Bage i kage Ta meg bort en abonner Og si Hei herre du liker kage Forresten jeg har jeg hørt en ganske ok podcast Dersom du liker Du må ikke ly Eller skal du lyse Det er jo en ok ting å ly om jeg tror jeg, jeg jug litt, litt mer For det, det krydrer Du blir på en måte nødt til å forholde deg den alternative virkeligheten Du har ja, lagd da Jeg tror det Og hvis du nå, hvis du nå skal si det med en følelse At ikke du har sløst en time Og straks fem minutter Så, så Dra andre da, se, med i fallet Ta andre med i fallet ja Se ja. til naboen Jeg en jævla ok podcast Godnyhet.no kan du finne på Eller du kan søge på godnyhet Der du søger etter andre podcast Så finner du en hø, Nærmest Dette er episode 98 Steffen ja. Nærmest det magiske tallet 99 Som du har kalt det i siste syv <laughs> Ja, det er bra Rett og slett, skal du ha kontakt med oss Så kan du sende mail på Tommy at godnyhet.no Eller Steffen at godnyhet.no Og så er det viktig Denne ratingen vi pratet om siste Er det viktig det da? Jeg tror det er viktig Jeg har blitt fortalt Ingen rate Jeg, jeg, jeg, jeg, fortalt... jeg kommer det tar dere Hvis dere <laughs> rater da, da kommer jeg og tar dere Om en psykologi Ja For da, da, da tar jeg, setter jeg meg i Mondeon Eller Toyota Aigon Det, det, ja. det er gøy å se ja. <laughs> Og så følger jeg etter deg Tar jeg det? <laughs> <Bare> på. <laughs> sorry om du skal få hjelpe meg. Så på? Ja, jeg skal legge på. Takk for det at du har hatt på, bra.